Застосував останній засіб, видав Смикові з представницького фонду 100 доларів, пообіцявши потім, коли все минеться успішно, видати ще стільки ж. Але за ці дві сотні зелених Ріг взяв із Володі Смика слово «Той попрацює на совість, викладеться по максимуму і йтиме до кінця». Чим би це йому не загрожувало, більше того, просто в кабінеті Смик написав розписку, яка зобов'язувала його не розголошувати цієї історії і для страховки навіть погодився написати заяву про звільнення. Якщо Смик не витримає імовірного тиску і заговорить, він постраждає від своєї балакучості першим. Коли про все домовились остаточно, на промислову зону вже поволі опускався задушний липневий вечір. І взагалі сьогодні, в понеділок, краще таких непевних, ризикованих справ не починати. Вівторок вже нормальний день. Ранком у вівторок біля захращеного скверика, розташованого неподалік від редакції «Фокусу Плюс», зупинилася Міліцейська машина з мигалкою на даху. Фотограф Володя Смик побіг їй назустріч, махаючи руками. Увесь цей час всі 15 хвилин, які минули від моменту, коли він повідомив про пригоду, аж до появи правоохоронців, він товкся тут, при дорозі. Навмисне тримаючись від скверу подалі. Його алібі на ці 15 хвилин мусило бути залізним, і не пробив ним. Місце розташування скверу без цього зіграло на смика. Якби пригода, про яку повідомив Володя, сталася десь в іншому місті, міліція, напевне, б нагодилася б швидше. А так сюди, до чорта, на роги, треба ще доїхати. Таким чином смик мав додаткову фору по часу. «Сюди, сюди!» – заволав він. «Я тут!» З машини вибігли троє оперативників. Всі вони здалися смикові схожими один на одного, приблизно одного зросту, приблизно одного віку, приблизно однаково вдягнені. Попри спеку, всі троє в легеньких піджаках, під якими окреслювалися пістолетні кобури. Один із них, що біг трошки попереду, навіть майнув за викот піджака рукою, та, видно, в останній момент передумав, Замість табельної зброї витяг посвідчення, з ходу тицьнув ним фотографу підніс, аж той сахнувся. Капітан Середа, карний розшук. «Хто міліцію викликав?» «Я», – чесно зізнався смик, і в свою чергу поліз у задню кишеню штанів. Там лежало його редакційне посвідчення. Поки капітан крутив документ у руках, з іншого боку – Підкотила ще одна машина, цього разу патрульна канарка. З неї вибергнулися міцні хлопці у бронежилетах та з автоматами. Їх теж було троє, і вони тут таки оточили скверик по периметру, хижо водячи по колу лихозвісними автоматними дулами. «Що у вас тут сталося?» – суворо запитав капітан Середа, повертаючи смикові посвідчення. «Я нічого не бачу». Аби зайвий раз переконатися, що очі не обдурюють його, капітан покрутив головою. Його колеги так само нічого кримінального не бачили. Патрульним з автоматами, готовими до ведення прицільного вогню, так само не було в кого стріляти. «Я й сам нічого не бачу», – покірно визнав Володя Смик. «Дивина якась?» Схоже, Тіло хтось забрав. Яке тіло? Визвірився капітан Середа, маються цілком законі підстави вважати, що його тут мають за дебіла. Не мрочте мені голови. Давайте по порядку. Нас викликали на труп. Ось вам труп. Хвилювання смека не повинно було викликати ні в кого підозри. Ось, дивіться. Фотограф зробив крок у бік до свого кофра який стояв трохи осторонь на землі, простягнув руку, намагаючись відкрити його назад, рявкнув один з автоматників, присмикнув затвор і, націливши зброю, на кофр. Інший автоматник навів Калашникова на самого смика. Його руки, мимволі, поповзли до гори, він тільки пробелькотів. «Там у мене докази! Я вам покажу!» Відставити. Наказав капітан Середа, і автомати опустилися. «Сань, Відкрий ти!» «Що там треба дістати?» – запитав він Усмика. «Фотоапарат!» В роті фотографа зрадницьки пересохло. Інший оперативник, той самий Саньок, обережно наблизився до кофра, наче у його надрах справді ховалася зброя або цокала бомба з повільненої дії. Відкинув Віко, переконався, там справді лише апаратура, вийняв фотокамеру і простягнув смикові. Той, витерши під з обличчя, а потім вологі від поту руки об штани, жестом підкликав капітана Середу до себе. За ним підійшли інші оперативники, скупчилися довкола Володі. Натискаючи на потрібні кнопки, Смик видобув із пам'яті цифрового апарата знімки, зроблені, як свідчив установлений заздалегідь покажчик дати і часу, зйомки сьогодні о 9 годині сорок хвилин ранку. Капітан Середа навіть глянув на циферблат наручного годинника, перевіряючи час. Якщо вірити даті та часу, які Відобразилися у правому нижньому кутку зробленої фотографії. Двадцять хвилин тому тут, у скверику, під оцими кущами, лежала мертва жінка. Те, що це саме жінка, причому не зовсім молода, сумнівів не було. Фотограф зафіксував задерту вище колін спідницю й ноги, взуті в босанішки, Вірніше, одна взута права. З лівої босоніжки спав. Обличчя жінки розгледіти неможливо. Довкола голови розтеклася величенька темно-червона калюжа. Кров повністю залила лице нещасної. Що це таке? Пицяючи пальцем у дісплей, на якому яснів знімок, Капітан Середай, який бачив за своє міліцейське життя стільки мертвих тіл, що покладені одне на одного вони могли б скласти досить високий пагорб, прекрасно розумів».